Elhamdulillahi Rabbil Alamin, was-salatu was-salamu ala Rasulillahi Muhammad wa ala alihi was-sahbihi wa, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin. Falendroim Allahu te bareku teala dhe lutem qe na bëjëngë garëbrit e tij falendëruas, adhuruas, mirnjos dhe nga ata qe Zoti xhelleu ala i mbrojnë këtë botë dhe ishperlën e ahiret. Paqja dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij, shoqët dhe të gjithë ata që ndjekin këtrok deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndaj vëllazë nëruar, jemi në takimin e par me serin e re të legjeratave, pasë që kemi përshënduar, si kur që edhini, dhe të komentimin e gjuzit amme, tashme në vend të asaj teme, dhe tërojme që të fillojme një tem të re. Pasë konsultimeve, së pashë këmë e vëllazër përpazimive të juaja, ësë për zjedhë tema që të lasim për Unilahi l'esma u l'husna dhe Allahu i ka emrat e bukur fad'uhu biha and ai thërani luteni me to kështu mund ta titullojm në bazë të ajetet edhe vetë ndonëse ciklin e këtyre ligjëratave ngasë ky është titulli më i bukur i mundshëm që mund t'i vëndohet për shkak se kështu të Allahu xhalla uala e ka thënë ja se ky është ajet kuranor ku Allahu xhalla uala thot ulilahi al-asmaul husna Allahu xhalla uala ka emrat e bukur ana tema është temë e gjerë dhe është një temë që sa art përpunohet gjithmonë del diçka që nuk ështëën herën e parë. Kështu që të reja që do të mundojmë ta themi dine se nuk është tema e përfunduar, por gjithmonë mbetet që ndoshta në radhët e ardhshme, herën e dytë, tret, e tretë e kësaj radh, sa art të flitet për këtë temë, njeriu ti shpalosën, ti shfaqë një uri të reja që kanë bërë me këtë. Tem. Dhe kjo shfaqje dhe shpalosje ose vjen nga leximi i shtuar dhe mendimi i ulemave ose nga vetë gjendja që fletë dhe e ëriut që flet dhe dëgjon. Që sallallahu xalej wala nga njerë, o thot berechat lishun mate për nga njëra më pak se kaq, varësisht nga rrethana të saktuara që Zoti xhallewala në bazë atyre vendosë çikon. Andalus sallallahu ne manduar që të na bën këtë tem, një temë të rëndësishme për përmirësimin e jetës tonë dhe raportave me Allahun azh xhel dhe të gjitha atyra dobive tjera që do t'i përmendim, se çka presim të realizojmë ne për mësojtimin. Ashtu është më rëndësi në fillim të çdo teme të dim se çka po duhen me këtë. Dikush për shembull mund të tet i përkufizuan në një pikë, të themi nëse vetëm këtë me më pranat është pak varfëriish për këtë temë tim këtë më mora ato. Por duhet të marrim të gjitha ato aspekte që synohen për mëstërimit të kësaj teme. Edhe pse dietart Islami Kur kanë folur për temën e kësaj teme kanë thënë se dobit janë të panumërtë. Nuk ka nuk ka numër që mund të përkufizon dobit e të folur për Allahu Jellalul Ala. Mirë po janë munduar të përmendin disa të përmbledhura spaku që besimtarët moset ishka përderu, pak ma i shka përderdhut, jet pak më i përmbledhur dhe i orientuar drejt qëllimeve të caktuara. Allahu Jellalul Ala është ai që i ka krijuar të gjitha krijesat dhe ndërtu edhe njerëzit. Në çdo krijesë Allahu xhallahu ala që e ka krijuar, ka instaluar në brendinë e saj një natyrshmëri të caktuar që në bazë së saj e rregullon jetën e vet. A ndaj natyrshmëria që Allahu xhallahu ala e ka krijuar luanin është jet vërsulës, të agresiv, apo jo tet, sikurse natyrshmëria e pulës, për shembull, e çetë dhe e butë. Dhe kjo është caktimi i Allahut xhallahu. Nuk është kjo në bazë të madhsisis, apo ngasë, për shembull kemi kofsh shumë më të vogla se ç'është për shembull ndonjë elefant apo lopa, por që janë në atëshmëri të shkurtë tëkundorta për nga ana e madhsisë. Andaj kjo është natyrshmëria Allahu xhalla wala. Ai përzijet formën e dikujt, natyrën e dikujt dhe sjelljen e dikujt. Për sa kur bie fjala për njeriu, natyrshmëria që Allahu e ka krijuar njeriu me të nuk është jet i but as agresiv, e as jet i fort as i but, këto nuk janë pjesë të natyrshmërisë së tij. Kjo është pasë diçka tjetër por në të shmëria themelorë dhe esenciale cënë allave ka kryu një rion është ta një allanë a zogjel dhe qdo në gjurim tjetër që nga njën bikën gjurim fillan dal nga dal ta alargon një rion nga njërzimi ti jetë që ka në kupton kja e që ofse një rion më shumë theksohet me muskële ti se me besimle ti fillan dal nga dal ti afrohet kuajve kështu ka unë ibnihaz me rahim e hullat që një rion fillan dal nga dal Më te përtheksot me këtë zë, se me besimit ti të, të ka la gjellëvara, do në gjyrimi ti më i theksuar është zoni, se se besimi, aja është më i aferët kësa japtë. Gaj se ka fillu që në të shmërimi në, në, në të shmërimi në themelore, të ne ka kryu ala gjellëvara të zbe, duke huazuar, ose duke favorizuar në të shmëri që nuk duen të jenë të favorizuar të kaj, por të dikur shteter. Të të dhe ala gjellëvara thotë, fitërët Allahi, leti fëtarën n Kjo është natshmëria e Allahut që i ka krijuar njerëz në këtë natshmëri. La tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Nuk ka ndryshim te krijesat e Allahut asgjë. Çfarë do të, të, të kuptojë që nuk ka ndryshim? Dy aspekte. E para, nuk ka mundsi të bëhet shkëmbim natshmërisë. Apo natë marrëm lanet natshmërinë e tij, etj, apo mndejën të tashaj të bëhet muslimanën në atë bom të shtir. Nuk shkëmbim ka shkëmbim të natshmërisë. Ka vendosur Allahu që kjo është e vërtetë. E para dhe e dyta la tabdila li khalqillah. Nuk ka ndryshim te krijimit te Allahu xhallahu ala. Andaj, Allahu njerin e ka kriju me kët ndjeshmëri. Dhe përderisa don te mbetet njeriu duhet te ngjires me kët ndjeshmëri. E ndryshoj ndjeshmërin, ndryshon edhe krija saj e tij pasajta. Jo n kuptim fizik, por n kuptim te përkatësis. Andaj dini edhe ne në Kur'an disa vende Allahu xhallahu ala përmend përdisa kategori njerëzish se mund te arrin deri na ato shkollë qe tin m te degraduar se vet kafsha. Dhe kjo është çka ka thënë Allahu në Kur'an la tabdile li khalqillah zalika ad-dinul qayyim kjo është një fes stabile fes e qartë apo fes e sigurt që ne mëson këto rregulla dhe këto parime edhe vet Muhamedi sallallahu alajhi ve sellem na di që të e transmeton Buhariu në Sahihunti thot kullu mauludin yuladu ala fitra gjithë fëmijë lind me këtë natyrë natyrë që nuk kupton besimin e drejtë ndaj Allahut levala por vdes ndëruar duke pasur parasysh se këna natyrë do të thëtë nuk është e karakterizuar me detajt e kësa njohje. Apo, kjo në të shmëri është vetëm një korniz ansore që e mba njëriur mos të deli jashtë, ku nuk duhet të deli, por nuk i mjaftën njëriut, nuk i mjaftën njëriut që ta një, Allahun Azuzel sa duhet, bëtëm përmës në të, të shmërisë. Për ndajë Allah Gjellewala e ka ndihmuar këtë në të shmëri me qka? Me dërgimin e pejgamberve dhe zbritin e librave. Andaj në qofë se në marim mision e pejgamberve të Allahot Azuqen, dhe marim përmbatin e librave, fokusim mëjë madhë në këtë mision të pejgamberve, dhe në këtu libra ku është, është në besimin e Allah Gjellewala dhe në njohin e ti, që për mes kësë njohin e njerët pasaj ta adrojnë Allahon subhanahu wa ta'alam e njohi Allah Gjalli Wa Ala, bëhet duke i njohër e amnat e ti, duke i njohër cilësit e ti, që Allahut e bare këtale e ka mundësuar për mes gjuve të pegamberve dhe për mes libereve që i ka zëbrit. Dhe kështu, gradualisht, pegamberën mas pegamberi, ka ardhë koha e dërgjimit të njëriut mët disën për Allahut Gjalli Wa Ala, dhe mët afert Allahut Azo Gjalli, i cilë dhe të përmbyllë në misën të pegamber Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj, asë një popull nuk e ka pas në derin të një Allah në Gjellewala që shrekon në derin në mejtë i Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Asë një pegamber nuk ka pas hapsir që të a spjegën dhe të a bënd të qartë njënë Allah të mejtë ti, si kurse ka bërë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ata të kanë qenë pod, bashkua, të unifikuar, pjetë sektuara, gjithë do pegamber e ka kërmi So në vë ditë atë atyre, mirëpo gjëra që na i kemi të shtuara nga të tjerët apo e bëjnë këtë umm të veçantë në njohjen e Allah xhelleu ala për dalim nga të tjerët. Për këtë arsye, edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesallam Omerit radhiyallahu taala anhu kur aka pa po meletë të Tevratit në dorë, apo braktese, ngasëse Musa po ishte i gjallë, do të pasonte kënd Muhamedi sallallahu alaihi vesallam E pasimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk bëhet vetëm për shkak se ky ka pesë namazë ai ka gjashtë, një më pak nus apo pa ka chef me fala, po se ran xerso so, pa më fal. Ai ka bërë kish bërë për këtë çështje, jo. Por esenca e pasimit është se këtu Allahu xhelleu ala paq më mirë folët për ta. Gjithashtu Isa al-salam kur vjen në fund, gjykon me sheriatin e Kujna me shterat e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Allahu xhelleu ala ka marr besatimin e pejgamberve. Çdo pejgamber që është dërguar para se dërgohet ka marr Allahu nga një besatim, çfarë besatim? Se nëse të ky dërgohet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e keni obligim ta ndjekni, ta besoni dhe ta mbronin. Jo që me besu, por në luftë me sku bashkë me të. Musa ka pas obligim me dik për Muhamedin sallallahu alajhi wasallam. Çka e xhandiri Allahu xhelalu ve kuh Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e xhandiri përmesina edhe edhe neve. E ky nder, padoshim, përfshihet në tëra që ka Kurani dhe Suneti me të. të, të, të e ne kryet e kësaj është kush mësimet që flasin për Allahun xhallelu ala njohja e Allahut te bareke te bareke وتعالى tema që kemi filluar me të që ka të bëjë me emrat e Allahut xhallelu ala dhe me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala e jetë më jap dhe tek dietar është më trajtuar në dy kohje koha e parë që është ndjek në trajtimin e kësaj teme është koha që ka të bëjë me rregullat kaja që ka të bëj me kuptimet e drejta të këture emreve dhe këture cilësive. Duke ju këndërshtuar kështu grupasurëve të ndryshme të bidacive, të devjuarve, filozofëve të ndryshme të cilët, kanë tentuar që të imponojnë kuptimet të ndryshme filozofike të ramagve e gregve në kuptimin e zote Gjelle Gjelalu. Andaj janë ngrit ulemat e eri sunetit dhe e kanë brejt kuptimin e dhe të këturë emrave, që mështë dhevjojnë nga kuptimi i drejt, që Muhammed i Sasem u amëseja shabëve ti. Dhe një pies e këti të të të të të të të të të kërë kemi mësu të kakide vositrija tje, që si kuptuajnë regullat, që ka të të hrifik, që ka të mthili, që ka të shbihi, të, të të të vërtësyn, sakësin, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ky është një lloj trajtimi. Dhe këti ulemat i kanë kushtuar vëmendje të madhe, për shkak se kanë qenë vendimtar në kuptimin e drejtë të këtyre emrave dhe të cilëve i thërret Allahu xhela xuela. Dhe e dyta, trajtimi i dytë është trajtimi që i ja ka bërë disa ulema atyrë, këtër, të tjerë. Duke pofshi këtu të radhë që ka të bëjë me ndikimin e këtyre emrave në jetën e besimtarit. Ës nuk kod boys se, se ka kuptuar kët filan grupi ose filan grupi nuk ka as këtash në kët mohabet. Ktu hin si duhet të ndikohet pozitivisht një besimtar nga emri i caktuar si i Allahut azhjal. Të edukohet sikur Zoti ibn Kaime rahimullah, të edukohet në njërin e emrave të Allahu xhelal u. Dhe çdo emër i Allahu xhelalu ala i mundson besimtarit një adhyrim të saktuar dhe edukim të saktuar. Prandaj është projekt në vete që një besimtar të përmjësoj kvalitet në adhërimi të Allah Gjellewala, përmes emrëve të Allah Gjellewala, dhe gjitha është të të të të ikalej së provat e kësoj bote, të akupët e këtjet eksumerat, përmes njohës e emrëve të Allah, subhanahu o ta'ala. Dhe që këtu e në dobit tjera që do t'i rëndisim, por do të thëmë se këtu e në dy metoda, ose dy tretime, do të mëse, metoda, nga të të të të të të të të të të të të të të të të të të qasjes ndaj emrave të Allahu xhelalu ala dhe cilësive të Allahu subhanahu wa taala. Andaj ajë çeni do të mirëmeta është e dytë. Do të nuk do të flasim për për shembull rregullat e esma usifat. Do të thotë sigurisht kemi shumë atë atë ato të tjera që do të jetë këtu në radhë, por i tërë fokusi do të jetë tek ky e dytë. Si duhet një emër i Allahut të ndikoj në përmirësimin e raportit me Allahun xhelalu ala? Si do një amër i Allahut të ndikoj tek un për ta përmirësuar adhurimin te Allahu Xha Lela Wala. Si duhet të ndikoj një amër i Allahut të pun që të më motivon, të më stimulon që të jem edhe më adhurës i Deni Allahut Xha Lela Xeralu eksëmeron nga dobi të shumta që nxiren nga amrat e Allahut Xha Lela Xeralu. Andaj këhu ne mund të zgjatë dhe më shumë, po mund të dhe më e shkurtë. E rëndësishme është se dashsa spaku më shpalos vetëm pak kohen ka do të shkojmë, të dim se qka përkërkohet, edhepse, thash, kur s'las për, do, do të dobit, dhe qka sunim për mesoj, do të bënd të qërë shumë gjera me lene Allahot, as gjera. Për po para kësoj, duhet ta, <coughs> përmendi një fjall të rëndësishme që, e ka thënë, e shikur islam, imitemi, rahimullah, kur bëjt për termi njohi Allahot, se lefje kanë për, ka më bërur kësë termë teper, andaj ka kulani arifun billah e nje allah nazojel ose kan el ilmu billah diya mbi zotin diya per zotin çka kan pas me këtë për të muslim me kët përpara i pentimi me rahmetullah kan pas për të dy gjëra e para kan pas për të njohin e vet allah tazojel andaj kur qon njeriu i diksëm për allah do të ky njëri një allah më smirë se tjetër njoha për qianin e allahut yon kuptimin e formës ose mënyrës ku toën për ashtura penstart por e ka njohë fëtë Allahun Gjelle Waala për mes emrave të cilësivit e ti. Andaj, me një fjall, ka qenë më indikuarë pozitivisht nga këta emna. Për andaj, një dit njeri ka thonë imame Shaabit, Shaabi ka qenë djetar i madhë, i ka thonë, o, djetarë, ka, pyte, ka thonë djetarë është taj që e ka frikën e laot. Nuk, nuk është qështja me, me, me, me fësasi informatash, por me ndikimin e informatëve në zemën e ndikujtë. Këtë një një mund të ketë shumë informata, por ato informata të kinë pak ndikim të egzemën e ti. Dhe dikush mund të ketë, të të pak informata, por të kinë ndikim të madhë të ka egzemën e ti, dhe kjo është e kërkuar. A në të të të të të me të jemi Rahimullah, kër kanë thonë për para, i dishëm për Allah, kanë pasë përshëllim e një Allahon mësë mirë. Ose, kanë pasë përshëllim i një dispozitet dhe regullat që të rëndësishme. Andaj, njerëzit në njohen e Allah në ndahen e tri kategori. Tri kategori. Kategori e para është ata që e njohen e Allah në kuptin përgjithshëm, po janë dëvatëshëm, po nuk njohen qëka shpjet e ka Allah në ndahen e regula shumë, po në një Allah në ndahen. Do të tëtë, ja ka friken, përshamën, me bo më përmen, i shkojnë latë. Falet, kote gjatë, lezon, kuranë, dhe se një alonjë gëllewala dhe nga dashhurija e kësa njohje e adhron. Po nuk din e shumë regula, nuk din për shambull me spegu abdesin, namaz, nuk din këtë dhe kejmë ungan. Kategoria ditë është, kanon djetarët, aj që e një i një regullat që shpinë të kalonjë gëllewala, po fatë këtësish nuk e një alonjë gëllewala. Dhe shpikim të thotë, spegon kjo farës, kjo haram, kjo ban, kjo zban, të i din shumë bukur, mirë për pandë dë një, shpirt caktuar, pa gjallëri caktuar, pa shpirt këtë kallozha lojeralu. Dhe kanë gjithashtu kthi i thunë elalim bil halalil el u haram. Kthi nuk i thunë ni Allahun, kthi i thunë njasti halalit dhe haramit. Po ekspert i halalit dhe haramit tash që ama ekspert i një sallat ku nuk është tash nuk spo viapi, tash to rregulla namë dorë me klasifiku. Po kjo është ekziston këtu edhe kategori kategorish të kandidatort. Dhe kategoria e tretë, ata që kanë bashkuar me së dy u thon. Edhe ni Allahu xhela u ala por edhe është ekspert i hëllat dhe i heranve të për. E kjo është e majë mire e mundshme që mund një besimtar të të arin. Ese përket do, të, do bive që i kam përmen djetarët se qëka arin një besimtar me studimin e kësaj teme, ose me ndjekën e këtu një gjeratave, thash, kam përmen shumë dobi. On për i përmen disa pëtune, që të kuptojmë ne përbolë qëfar teme jemi. Apo? Dhe të kuptojmë ne se ka do t rrugëtona. Ka do të shkojmë na. Daktë munduam me që apo të bëjmë një verifikim të kohë pas kohës, të realizimin të këtyre qëllimeve se apo shkojmë ka duhet apo kemi devijuar nga qëllimi. Prandaj kële gjërat e, e para dhe këto pika të para na mundsojnë që ta mbajmë vetëm brenda një qëllimi të caktuar, të orientuar drejt një qëllimi të caktuar. E para që e kam pranë diçart është se Qëllimi themelor i besimtarit çelë është. Qëllimi themelor i çdo besimtari është qëllimi final është që Allahu t'i ngjohet me ta. Të. të gjitha pasojat janë këta, xheneti apo jehne muri pitik, gjitha jenë pasaj gjenet, apo, inon, kenoqin, janë pasaj këtu nën këtë. Nuk duhet më kohën qëllimi më i xhenet apo më i nanë se kna si Allahu Azza. Ja pse këtu janë do dikush po neqos është i qenë që xhenet po po. Është rëndësisht më është që Qëllimi kryesor në fund i besimtarit të tekush, kësna si Allahu te ozhje. E besimtarin se kësna si Allahu te bareku te ala, apo nuk mund të arrihet, nuk mund të arrihet, nëse Allahu xhala wala nuk i jap sukses robët që të ndjek rrugën e kësna si. E kjo kësna si ku është e ndërtuar në iman në Allahu xhala wala edhe në vepa të mira. Kto është kjo? Dhe për të bënë por të stimuluar, por të motivuar besimtarë, që këtë, këtë lidhje këtë xhingjit. Donë, qëllimi kryesor është kënaçja e Allahut azh-shall. Nuk mund të arrihet deri tek kënaçja e Allahut azh-shall pa besim dhe pa veprat mira. Nuk arrijet atje nëse po as nga kjo rrugë. Andaj kallon dietarët, e vetmja që i ndihmon besimtarit me ngrit këtë peshë deri në nivelin që na xhish Allahu xhalleu ala është njohuhi Allahu xhalleu ala. Andaj duhet ju Se besimi nuk është i lehtë, apo paramona Allahu ka një kudrë, apo besoni kanë jashmunë. Ne të besojmë kuptim këtu ta namazun e bëm imanin që kanë bëjmë obligimet. Fa beina an yahmilna wa ashfaqna minha. Ka një kudrë, do të dimë obligo namaz, ju mu fal, ju shpërblej. Jashmunë mot. Kudrat nuk kanë pas mundësi me bart kët bart mot. Apo fa beina an yahmilaha. Kan rafuzu ta bein wa ashfaqna minha. Jo që kanë refuzu, refuzim do të të gjëmë dzonë njëherë. Vë e shfëk në minëa, kodrat, biesh të më dhaja, kam pasë frikë, kam pasë frikë me marë këtë përgjësi, së së në e majën. Vë hamele halë insanë, e kam marë insanë me zvetë, me vetët. A në këtë barë, që nuk mund të abartin kodrat e më dhaja, biesh të larta, e barët një riu me lene la gjëllevalën por porto aport barde të suksesshme që të arrijë dedikancë Allah si xhallahu wala duhet të jetë gjithmonë i furnizuar me njohën Allah xhallahu wala kudo që ka shkputje apo me stil dhe njohës Allah xhallahu wala do të reflekton kështputje me zbajtje të cilësisë të adhurimeve ose besimit në Allah xhallahu wala paima duhet kjo thash për çfarë arsye nga së kreshë që mësojm mas kësaj pastaj më e sigurt kreshë që mësojm para kësaj mund të jetë diskutabile ju e sigurt kjo është në qëllim Shumë e në tëmë që ne even e duhet të adim të ashtë dëndëruar në të timë në kësoj, e kësoj e kësojtimi. E dhuta që ulemat e kam përmen është djetarët i samë kur kanë bërë selektimin e shkencave islame, asë Kur'ani është imbosht me dhije, po dhije që është në Kur'an, selektuot në lojët ndryshme, a po nuk është këjtë një lojë. Kur kanë bërë djetarë selektimin e këso dhije, kanë thënë, Senjoria e Allahut, më amërdeti është baza e çdo dije. Ai që nuk e njeh Allahun, kur jo s'ka njoft. Ai mund t'i thënë njjos, njjos, më thonë kështu mekanik i rregulluar e caktuar, por nuk e ka njohë mirë as namazën, as zeqatin, as xherimin, nëse nuk e ka njohë. Kët namazet, kët zeqat përmes nëjës Allahu xhelal xelalu. Andaj, thot Ibn Qayyim rahimullah, Innal ilme bi esma'illahi al-husna diya, ditorja ilmi, përahmat Allahu te bukur. Aslun li ilmi bi kulli ma'lum. është bazë e gjdo një huri e dhe për gjdo një huri. E kuftove? Bazë e gjdo një huri e, fillimisht, por gjithashtot edhe gjdo një huri këtë e ka bazë. Pa shambu, akide, tefsir, fik, hadith, shketës atërshme sëlamit dhe dhe e tjërë. Tëla është bazë a këtyne, njuhi Allahot. E morën vëshë. Njoja Allah chimë marrëm së shumë. Kjo ndraport me shkë të tëra. Pastaj tek çdo shkenc, përsëri kjo është baza e asaj diye. Edhe tefsiren s'nëmson pa njëoht Allah. Asfekun s'nëmson mirë pa njëoht Allah. Asaqid e këtë herë, a kuptove? Andaj është baza e çdo diye dhe baza për çdo diye. Pastaj thotë Mekaymerahullah, "Fa innal ma'lumat siwahu." Çka do të thotë bukur rekallojmë këta veta. Atë ngasë çdo diye e teatër, përveç asaj që ka bën me njëohtin e Allah xhela wala a është e mund që të dobishme dhe është e të dobishme. A thot çdo dije që ka të bëjë me diçtë tjetër pas një sallat. Ose është dije e ndëlidur me krijimin, ose është dije e ndëlidur me urdhrin. Apo ose është dije e ndëlidur me kën, me krijimin, ose është dije e ndëlidur me çka? Me urdhrin. Çka është krijimi, çka është urdhri? Krijimi i çivit tokës, shkenca. Krijica kodbe kimii fizik biologji ke çjago. Kjo ka? është krimi Allah. Kush e ka kriju këto ligje Allahu? Kush e ka kriju atomin, bërthamën, bakterin kët? Allahu xhelalu ala. Andaj çdo dia e njeriu ose ka të boj me kon me krijimin e çdo përfshin çita shkencat ose ka të boj me urdin, çka na ka urrnu Allahu xhelalu, çka ofaz mustahab, mubah, haram. Apo dia a del jashtë dyve, nuk del jashtë dyve. Andaj thot ibn Qayyim rahimuhullah E kush është burimi i krijimit edhe i urrnit? Allahu xhallehu ala. Andaj nga ky aspekt bëhet i juaj Allah xhallehu ala bazë çdo shkencë dhe bazë për çdo shkencë. Atëse nga do më njoh të kosmosin, nuk i muzi si kur më njohësh duhet, nëse nuk je nis nga njohja e Allah xhallehu ala. Prandaj, shpesh edhe njerëzit që janë, për shembull, e njohin një, një aspekt të caktuar të krijimtarisë së Allah xhallehu ala, bëjnë më shumë dëm se dobi. Apo, bëjnë më shumë dëm se dobi kaç përdorë shkencën, zbulime shkencore, fatikisht shndrohen në armik të njerëzit. Nuk i sjellin lumturi kënaqi, përkundrazi i sjellin armësi, luftra e kështu me radhë. Pse ndodh kjo? Për shkak se nuk është nis nga njohja e Allahut azh. Është gjithashtu ata që nuk kanë urën, e dinë që kjo farsë poshtë e bën. Pse se se ka bën nisin e njohjes së kësaj nga njohja e Allahut azh. Ka bën për profesion, për dije, për çka do të qoftë kjo është ekspert i halal dhe i haramit apo, po këtë kët, afëci të këti eksperti nuk e ka nërtu në njohen e Allah Gjellar e Walla, nuk të të të bjef. Andaj, për njohet, në shketës e në dadë në dy, njohet, në për njohet, në dadë në dy, në krijem dhe në urdhër, baza e kësaj mbetet kush, njohje e Allah Gjellar e Walla. Pasaj, thët Ibn Qajim, i Rahimullah, wa Ihsaul Esmajli Husna, Aslon li ihsa i kulli ma'lumë. Qka është ihsa? Sa ma te për ke përshji, ke marë nga dhja për emrat e Allahot të bukur, për aq ke përshji nga njohrit e tjera. Nga së shboz, li enne lma'lumat, hi jemin mu këtëdaha, nga se të gjitha njohje tjera ka ndalë pikrish nga kjo aptë. Në që ufë se din të emne Allahot el-Khalik drejtë qëka është, kriusi. Apo, a nuk e ki ma letë pasë me kuptu kriimin kur ka fillu, qështë ka fillu, qëka ka bo. po, po shumë alet e ki. Por, kur preashtu e me Allahot el-Khalik, apo, se nje kriimin për mes emni ti, po e nje për mes diçka fitë të tërë, doli njërë të majmuna. Degraduë njërë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në çfarë që zavëti e njohim El Xhalik, krijet tani Kallah e Kiman. Njëse e njohëm El Razik, furnizuesi, e kemi më kuptuar pasaj çdo sa të furnizimit. A do të ketë krizë, zot ket krizë, do të desimunë e kuptot tani më lehtë. Pse? Pse njohja për e përktues vëllime ka buruar nga njohja e Allahu Xhala Xhala Lu. Pakë bon, këtë tempë të rrezë, kë duhet më të kuptojë tu nga ato që e kanë përmendur. Andaj thot një nga dietar të njëor do thotë që është njëor si edhe mirë mbajtë si isunetit. Kësi jam në ka pasë? Nga se ka qenë mbrojtë si madhë, isunetë Allah Gjallavala e kamësu, e la asfahani, rahimuhu Allah, do të tëtë, që e ka libën e njërë dhe më thonë, el-hugja fi bajani el-mëhaqja, argument në qërëshimin e të vërtetës, fakte të akidët se e lësune e vëllë gjemaë. Thëtë, kënë njërinë këtë libë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ta njuhin Allahun Azojel. Nga se kur e njuhin njërdit, e adhruin Allahun Subhanahu wa ta'ala. Andaj, obliguat muslimoni, që ta një Allahun Azojel, për mas amrave të ti, dhe të një kuptimet e këture amrave, për ta madhruar Allahun madhrem të vërtet. Nuk mundh me madhnu, me ditë saki, pa e njëftë. Andaj, thot, vë lehu erada rajulun, e nju amila rajulan, një njërit do me pasë punë me një njëri. Apo, para se mi fëllu me bo raporti me te, që ka bonë? Do me njështë që ka emnin? A mu shë me pasë ortakë, biznesën të me ta, e zinë që ka emnin, a s'pika vjena, s'ku shashtë? S'ponë kështë të kërkosha? Andaj, talebe njarë i fe isme, që ka emnin? Që shë njëhet? Emni babas t'i, ku jetë tën? A është i madhë? Kësoja mundohet gjdo detaljë, që të dënë me një aspekt saktur me bashkën uafëm. E qështë i polit kontrat të adhurime, që përshënë ketë i të ndonë me dikon që duke një. Dhe duke me njëftë Allah në gjellë u ala, që të ketë kuptim marveshja, dhe kontrata e jun e lidhur për adhurime, Allahun, subhanahu wa ta'ala. Gjërështu e të rita ka thonë ulemat, se njohja e Allahut azogjel, ndikon në shtimin e imanit. Andaj në dërshumë që për mes këtu nj Dhe sërë, sot i moni, dhja që fa refrektime e ka pasët në jetën e besimtarit. Andaj, thotë Shekhe Saadi Rahimullah, inë në lë iman e bi Esmaillahi l'Husna, o ma arifat e ha, besimin amat e Allahot të bukur, dhe njohi atyre, me kuptimet atyre, jetë dhammenu enua atë të uhedit thalathe. Përshin në realitet, tri lojt e të uhedit. Krajt të uhedit që to është i përmledhër, pasaj pektu i ndahat atë. Ka ku është më mëton ta dhurohet pikani për amërlotëti. Do më jofti kujtosh pushtetë sundimi pikani për amërlotëti. Ana kritikaja i obligo me Allahut për besim, <coughs> për shihet në këtë lloj të të besimit apo. Dhe pasotë u hazi lë anwa, dhe këto tre llojet të të vitit janë shpirti i besimit. Dhe somati për këto të fuqizojnë, realisht çka bëhet? Fuqizohet besimi në Allah xhela xhela loth. Andaj e pa atë këtë lidh të të, të, të rëndësishme që bëhet mës Amrëve të Allahu Jelle wa'ala, edhe qësive të Allahu Subhanahu wa ta'ala, që thjeshtë ndikon në imanin e besim të ardhë. Gjështë të i më qajmë, Rahimullah, thotë, wal farëhu e sërur, i tërgzimi dhe knasija, o të tibu lë ayshi, o nëim, dhe jetëa e këndshme dhe emirë dhe luntur, të gjitha këto janë të garantuara për ata që njohin Allah në Zogjallë. Wal unsu bëhi dhe gjitha shtot të knaqërit në shëqrin më taë, wo shauku ila liqaihi dat permallimi për të takuar Allahun azxhal ujtimaul qalbi dat përmbledhje e zemrës drejti mosu shpando zemrën well himmati alehi dat gjithashtu përmbledhja e vullnetit dhe ambicieve për të ngritur ka aj <coughs> të gjitha këto janë të kushtëzuara thotë me njohjen e Allahut azxhal ande nuk ka lumturi nuk ka qenësi nuk ka përmirë zemrës nuk ka emocione nuk ka vullnet nuk ka ambicie pa njohjen e Allahut azxhal o in nek o in anked al aish do sonon te do te qai merhamun anked al aish yeta ma fstir ma eron ai shum en kalbu moshatet es yeta aty qe ka zamen e shperndar apo thon aty e ka ni zot ktu e ka ni zot ktu e ka ni zot apo a det plot njer se mendojn per shembot se do njer se yon uyje apo ose yon otoritatif ata njer me me te të palumtur pse qsa tatëse autorizë jeni vord nga qkenesia publike. Ata i kanë ndanë njëskërkushin. Apo tani një mundojmë buj gjithçka po mi kënaqë, edhe djegës shtazaroke, apo me kënaqë publikun e vet. Pse? Pse autoritetet e tjera sti kurzuën me kët. Andaj është rab i 200 mijë publikut aty. Njëherë aty vetë më bëri ditë, që çu ky të vjen herën tjetër nëse që çu ç'u bën, çu ju abonon jafën. Se ka problem. Përse ç'e din atë? Në zemër shpandorë ka. Nuk din ky publik më çka kënaqet, ky më çka kënaqet. Ai tjetër nuk din më ky ky do të të të komunitet me qëka kënashët okay, okay, okay, në qërët një zgjedhjive më nëon me shku me psikologe, sociologe kë që ka podone, që ka po dojnë, që që ka të i përmenëm, pëse? Pëse janë në rapë të tyne ata e marrin fuqin pëjtyne e marrin autoritën pëjtyne pra ndaj janë adhuru së tyne ndë thët i bënkejme, rahimullah thët i bënkejme, rahimullah thët, ndaj te e gjenë se shumica e mbretërve janë në rapë të argat vetë vetë ata silën si mrat, po ne esencia si rrota tyre, nga se kanë frikë se nëse këta rebelon këto si mrat muaftën. Andaj u ruhet pasusë të tij. Ai ka mundësi diku të dhe bën zullëm, po ska çare për pa aposini rreth që ju ruhet aty në atë. Se e din se me ta është fuqia e tij. Prandaj zëmat është, është, është ka përdërën, prandaj është jeta e tij më më më e zymë, më e keqe, më e pa lumtur. Nëse besimtara ka zëmë për mbledhër ku tek Allahu xhelaluall. E din se nëse vjen rreziku veç për ti komjorët. E din se nëse vjen autoriteti veç për ti komjorët. Edhe në çështë vjen smuja veç për ti komjor, në çështë vjen deka veç për ti komjor. Spretaj për kërkujt onash. Ga se ka përmbledhën në ka Allahu jalla wala. E kët përmbledhën nuk mund ta bësh në çështë nuk ka një. Në soma pak e një, matë për shka për dërdhesh. Soma te për një, matë për përmbledhësh. Andaj thot wa inna anka al-aishi, dhe jeta merresh për ato që kanë zemrën e shpëndar. U humu mufarrq. Edhe çka brengat i ka shpëndona. Tysh ja boj këtë, tash i thon këtë, çu dal ti. Zin çka ban? se përshëm talë e ka një brengëveq, që shmehin gjenë të allahutë. Dalan tash me së yeah. ta në dyre. Kushe ka për me dalo me së në dyre? Njohë e, Allahu të subhanahu vë ta'ala. Andë jetë e mirë të zëndëruar, dhe jetë e këndshme, dhe lumëturia, pa dushim se si janë në njohën e Allahu të gjellë e huala. Dhe në ngritin e besimit nëj, Allahu të gjellë e gjellë e lu. E kadrë të është, se për mes emrëve të Allahu të Pse këtalla ka borobligim, Ghasurth El Hakim, është i urtë. Ktu ka urtësia thënë. Pse këtalla ka borobligim, Ghasurth El Alim, është i gjithëdijshmi. Andaj për shkak të ekstremat, andaj mundemi që të argumentojmë po shumë dispozit shariatë që nuk dimë komente për to, mund të gjejmë komentet nevojshme dhe të qetësose po neve me njohjen e emrave të Allahut Azza wa Jalla. A dhe sahet të fuqizim kurtin e obligim për shkak të kupton në kadrin e përputhëm në emrin e Allahut Azza wa Jalla. A të nësa, kjo obligim për aset pas e knetsi për të jë. Allah të e konë shambulli më i lartë, me si një shambulli gajta e kësa i botë. Në qëfë se për shambulli të dhe me boni një biznes. Dhe planën, i ki dy planet biznesit. Njeri të ka boni amater, apo njën të ka boni profesionist, ndërkomtari një orë për sukses një biznes. Dhe të duhet, këtë amaterit duhet me realizu, duhet me njëg një tre mujde të të të të të të të Tani tiabet e drejta me kalu tek plani i profesionistëve. Ato tremuj dit çinik ato materat, kit materat i tjetri. Apo se këtë kur e din kush e ka bëu këtë, tek amater kë nuk din, apo mbastet se si që veç e ka ai, edhe stimulosh edhe bindesh se e ka mirave. Pastat kalosh taj, as nuk e jo hyça ka thon. Vet pse e ka thon se ai dihshm është ekspert i kësela mirë, me këtësi e realizon apo planin që ai ta ka bëu. Edhe kur din se kët urrn ta ka obligu kush Aiçi tadon mas shumë do të të mirë nafton. Krejt njerëzun më mbledh. Me ta bënë xheriat të mirë vetë për ty, s'unë bën që ta kapu Allah xhela velal. S'unë bën. Wallahi më thon nona s'tone, "Boma një sistem tjetër sa më thon. Nuk më, më ta bëu të mirë që s'ta kapu Allah xhela velal." Prandaj e ka thonë disa gaselife, nëse ditë në gjykimit më japët mundësia më zgjidh, a më mjykun nona Allahu qesmun Allahu. Apo Nëse në më bëhësi atë djegim më zot, kush më më djiku? Allahu anona, nuk e hajm. Që mëvon Allahu valla. Asë derisi Allahu xhallahu ala, edhe mirësi si sunja frota s'ka shoftë. Prandaj ti me ëndje dhe me kënaqësi i kryn dhe i zbaton urrnat e Allahu xhallahu ala, pse? Nga se e din se kjo bën nga gjithë dhiksmi, nga i urtë, nga, urt, nga gjithë fuqishmi e kështu me rad. Pa e shumë dispozita mundesh me i lidhme njohinë Allahu xhallahu ala. Gjithashtu edhe Shumë adhurime që duhet të i vësh në praktik, qoftë të adhurimeve të zamrës, apo adhurimeve të gjymëtyrve, të gjitha këtu, mund të fillon të jenë pjesë e praktikës të ndë, e jetës të ndë, në qoftë se bë, në qoftë se një Allah në gjële o që rëdhutëm. Prandaj, thotë i bënë kaime, rahimullah, li kulli sifetin obudijetun khasa. Shri ka që thotë i bënë kaime, rahimullah, li kulli sifetin obudijetun khasa. Po dhe beqaim rahimullah, gjithë cilësi e Allahut duhet të ime përdhuë një adhyrim posaçëm. Sa cilsi i ka Allahu xhallahu ala, nuk mundë me gjë me numra. Por çaj do të më kontë adhyrusi Allah xhallahu ala. E kuinë namat e tij. Ne është dhëmor duhet më pas një adhyrim posaçëm. Unë e njoh Allahun që është El Alim. Tash për ballë këtij ami, duhet më pas një reflektim të caktuar të adhurimeve. Es-Semi' ma permision, juha. Ma permision dotat dëgjimin tim nga se di se keq ka vepruar, çka flas e dëgjon Allahu xhallahu leula. Dhe këtu krihuon apo dalin shas adhurime të shumta ndërporrt mallahu xhallahu leula. Dhe çdo mëmër që na mësoi duhet të prodhoi një apo më tepër adhurimesh të posaçme që kan të bëjmë me këtë mërat. Çë kan të bëjmë me atë cilsi, çë kan të bëjmë me këtë më me këtë mërat. Prandaj njëja e mërat Allahu xhallahu ala na mundson që ne vazhdimisht të shtojmë adhurime të reja qi kanë munguar nga jeta e jon, do ku pasurouar këtu në rraf të adhurimit ndaj Allahut xhallahu ala. Dhe ky pasurim do të jetë i vonuar për aq sa vonohemi në njohjen Allahu e Allahut xhallahu ala. Prandaj, sa atë ju ndajmë te Allah xhallahu ala, kërkohet të e bëntë se me çfarë adhurimi do të pasurohesh kësaj rrade duke njohur Allahun xhallahu ala. Prandaj na duhet njohja e Allahut e barekota. Atë nuk mund të pasurohemi mi të varfër në rraf të adhurimeve nëse jemi të varfër në rrafën e njohjes së Allahut xhallahu ala. Do të ashtu. Për arsye që nësojmë është njëri ju din si të reagan në sitodatës aktuarë. Njëri ju që e din përshamë se Allah Gjellewala është gjëbbarë, ose din që Allah Gjellewala është el-kauj, i gjithfuqishme, ose që i then zlumë qarët, dhe me këtë emën, i, i, i, i pajishtë me këtë emër, balavajot me zlumë e dikujt, a kalën këmë let, apo aje që është i zhveshën nga kjo, në mburoj, dhe allan e sabë, A dai ka thon, "Si si ka shikojë se kanë oftallon çalevala. pse i di bu ngjëpëri kur kon përballë zume të haxhaxhët. Si më gjë bën nuk johu si më i miri i Allahut natkohë vet apo. Prandaj për shumë dietator i kanë bولی gjë. Shoh persona vënë ilmë të vllahin herë. Çka ti morti ma haxhaxh? E paj ka vendosur si mi i thon haxhaxhin syse kush është apo. Edhe haxhaxhi i ka thon, "Qysh po ke qief me dror? Ështoll me të. Apo don komëstra?" Në këra, qërë dush, je djetarë, së prish punë të respektoj, të vëroj qërë këtë qëfti, talje. A nuk është kjo luftë, psichike, meronë se e fizike, për dola i popër. Pa në dy kur të me të kritike, të kanë zirë shpatën dhe me të mytë, edhe të talët me ty. A nuk është një ngarkes ekstra? Mirë po, këtë ngarkes, ja ka këthy me ngarkes dy fështë. Se i di duke thënë, s'ka problem p Ka sa e ka ditë se Allah xhelleualla po e sheh el-alim. Po e sheh çka po ndo. Andaj ka thon, "Ska prem shumë vron ti mua." Për. Dhe e ka ditë Said ibn Jubejri se kët krizë ka ballë me çka se Allah xhelleualla është yuhii u ymit. Ështa që i ka dhënë jetën, edhe është i abdekin. Mund të haxhojë dhathërmim shojë mos me vërtet. Nëse Allah s'ka çka këtu. Andaj shikosi e ka aktivizuar emrat Allah xhelleualla. Dhe e ka përballë zullumin me çka duke i thënë belën të këtër jonë të zgjellë që është pëtë më më më më të ka se ka thonë Wallahi që është të më vëroj është i mu apo Allahu ka më drajë më lëkëtë jam e të javëtë anë të zgjellë që është për ki qëfti më vëroj mi thonë i zlumë qari që kejtë e ka par vete ti vetje i lidhën hajë pëtë më të më të vëroj dhe ti pëjmanë dërse të kërërisë një Ti po juaj sot problem për mua. Ti duhet të sekret punën kom të kryme, ti s'u vranjesh duhet të të ka fundat. Se Allah ka caktuaj që ish kom me dekull kur me dek. Apo, po ti për vetes gjell se e di që Allahu Jalla Wala do të hakmirret ndaj zlumçorve. Kjo është jamri ti. Apo Azizun dhuntikam i, i gjithfuqishëm edhe me mundsi të hakmarjes. Hakmiret Allahu Jalla Wala për rrapteve të mira, për atë që është pa drejtësi. Ne ju ai Saidit, Allahu Jalla Wala e ka bërë të kenan këtu rraf. Izd ibn Abdusselami e ka thyr halifja par një fetfa ti që e ka thonë. Nga se ka thonë fetfa, kundër një vendimit të shtinët asaj kohët. Edhe ka qeni njërë me zullum të madha i prisja të i venja për në gjithë. Kër ka i Izd ibn Abdusselami, njerës i ka në qenë përreth, i ka nëgritur tesha që mërë së tërpikem për gjako të jëfën. Ka në pasë bindis e është i vramë. Bindi ka në posë është i vramë. Dhe posë ka i Izib Nëndusarami, subhanallah, thoinë është shëndru tërësirt në njëri të të tërë dheci. Po fletë ndryshe, amujte, qyshia, po lodosh, po që di në hallë që ka u me këtë njëri? Dhe iz, Izib dhe po, të po, kumë thanë që së do të dhe petë thamë se ti ke gabu, po, a i po të sprish punë, regullë, e ndrujnë këtë punë, e ka thimë me vra. Kër Kur ka dal, Izib Nëbës Rami kanë vrapunje të pasti, atën. Ata që i kanë që të tërë, atët, patat, tutën, një pikë gjakës kanë qëfë, i hujtë mirë ha, ju të vetër me edhona, atën. Apo, e, kanë do të që adin që adi ajtë ka di me dra. Zë vallahi, nuk di që kanë do të. Beqë para se me hi një herë, e kom, rikësia, po, qëto, e kom paramenu madhështi në Allah Gjelle Ho'ala për Balti, Ado vallai mërdok si një pul. Hesap se ku më. Por më e ka kompleksu me madhështinë dhe kanarin që ka in tapën. Që kë po ka dikush është i vugul, s'është i fortë, po si fort, mund më mund të vërsut dikujt, e e komplekson një në fuçi tëm që është topa. Apo me me fjaloren që ka me këmbunën që ka. Ka rreth njerëz të marrin erë. Fjalore më thënë se kë po tut ka për çubullën afër. Vërejtaj. Andaj sigurisht thoin për shkakun, po edhe kafra tira. Çanë për shembull, ka aftësinë hotës së adrenalinës sa këtu më çlirot njëri e merr që po të ka vërsulur. Çto çto halku nesër stu votës njerëz kanë pastaj tëra hesape për më të afrova. Edhe që dën me a më dhon guxin vetës tënd. Më dhon trimni, e siki kërkon me veti. Pi ushtarve, s'pi pas me çka i jap. Me njohin Allahu të zotë. Ti po mbon zullumu, po Allahu xella wala orti drejtë. Ka me ty këtë zullumëser. Te po shpi formo, Allah po i nin shpivet, mos i gola. Un smira me shpivet e tuja po. Allahu taktanesa. Andaj ka thon një njeri e ka thon njëri, "Hati me losom." Njeri t'maç me çka qej musliman, mahet i ka thon, "Wallahi çu ça thëm." Koromos patimet të palevoj, palid. Çu ça thëm, "Ti m'athosh një fjalë, më ç 10 kam të thonave." Ai ka, "Wallahi ti m'i thosh 10, unas njo sa thon ti po." Mos e gola po. Andaj, ka thonë i teter njën pedjetare, ka thonë, thon, komitithonë dhët, dhët fjallë, akuza, që ta njëtën ki mërnu me të këqiet e ty në fëndë. Jo një, po dhejt komitithonë që s'ki mu këfil për të këqësaj. Dhe jo dhejtë, po një që në qëfës i thush, ti ki mu varës me të jo në fëndë. Apo? Ti ki mi në varë me shpifit e tuja, për. Pe katër kjo garansë, ga njëhe Allah të zë gjërë për. Në juridin e nsej Allahu Xhelaluha, din si muzit për ballo zllumit, për ballo krisnimit, për ballo presionit, për ballo shqups. Nga se ka guxim mjaftueshëm, ka dihet mjaftueshme se si mund të sill, nga se këtë e kam sukur, juhi e Allahu Xhelaluha. Do ashtu, nëse jemi Allahu Xhelaluha, e kemi molet të, të kalojmë provat e ndryshme të kësaj jete. Sikur të pa të një msim nga emri i Allahut el Latif, apo e paum se njeriu në çfarë din Allahu që është el Latif, si e kupton provat e kësaj jete dhe Yusuf alayhis ja, salam të gjitha sfruat edhe sapo i kordojmë këtë emër inna rabbi latifun lima yasha Allah jalla uala ma lutin e tij ka bërat çka dort dhe ka marr këto aftë. E pse ka kaluën për stacione të ndryshme të sfruat çakturan këtu në djonjat. Nëse njëri për shemb subhanallah e një allo është errahman errahim. Kurmëson për emrin Allahu errahman, çka ort më qen errahman. Arfektimi i këtij emrit është ar ar të, këti të, të, të përditshëm. Po duhem se çdo sprue duket se rahmeti është i Allahut i Allahu xhallahu se po mdon Allahu xhallahu valla ose Allahu xhallahu edhese art i gjet fuqishëm ai që ka mundsi me e ndryshuar natën me bonat dit, edhe ditën me bonat ai nuk ka mundsi me drur gjendën time që shumë malet, Allah, e lehtë po vallallah e pse të kallon nuk ka malet e mështit nuk ka motës thot po Allah na e bën nga disa argumente malet e mështit për shkak neve apo për shkak neve atë thot Allah xhallahu ala dxalku ssamawati wal ard ahwan në xhalkun nase krimi chi vetu gjithëmasht majlisë krimi njerëzve qiell me hriu majlet është kuptim logjik që është kupton cilë është më e lehtë andaj ta apsete kallallah xhelala çdo sa është lehtë me pak qore kupton këtë njerëj e shasë qoftë kjo për allah xhelala për asht kurfor për tërësië më ndru qiellën e më ndru tokën e më ndru diellën e më ndru hanën e më ndru ditën e natën atë problemet e mia allah xhelala i ndryshën Sikur se ka thunë Allah Gjallahu në kuadrëtë kësaj qëri që po flasë allë. Allah Gjallahu e ndryshan natën dhe ditën e ka përmen, ndryshimet të shumë të në kosmos që Allah i banë, e pas ta i ka përmen, fëmën bukëje, ati që i bët, padrësi, le jënë suran nehu Allah. Allah komin i mua pëtën. Shë ka këtë, Allah komin i mua, e ka prurme përforcues shumë gjufsor la yansuranehulla dhe e ka prur në kontekst të sqarimit se unë ndyshë ditën e natën e këtë boj, pastaj është bën këtë tem, që realisht nuk ka ndonjë përputhje tematike mes vetave, por me ngushlluhutyse, ai që e bën këtë e bën e dhat, ai që ndyshën këtë e ndyshën këtë e xhumerat. Prandaj pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam ndaros të provës kur ishte edheni se kur ishte me kështu si kusht të thonë Ebu Bekri Wallahi më pak qyrë të kam të tynë, jo më shumë, vetëm kam më pak, më kam më pak ne vetë. Çash afër kanë qenë ata, me një zonë. Me çka ka qecsu peqë më shumë peqë Abu Bakr. Absolutisht nuk është çecsu për vetë natër, por i dërguarën me rond durtynë është problem. Ka thonë Ma ba li kebithnaini Allahu thalithuhuma. Çka thamarësh për dy vet, që Allah është i treti me ta. La tahzan, inna Allaha ma'ana. Mosu mërzit Allah është më neve. Nëj Allah te ka bën. Bashi, po çu qen këta? Allah është me ne te rehat, ta kanë me shkuq tash inshallah. Ku she kokë siguri atë? Allah e ka atë kaqëni Allahu xhelal xelal. Edhe se Allahu m ka dërgu, pastë mupa Allah, pasten Allah kaq thjesht ku fort më mort pejgamberi sallallahu alaj. Me nxir pe pi shpërrësi, si si shirin nxira të tjerë, apo pe pi pi bunarave, edhe me myt. As lejon kus me myt pejgamberi sallallahu alaj. Nuk lejon kështat. Nuk lënë të nëqmohet pejgamberi ti din kët shkollat. Me po këtë bindje, pikaki, kështë ka garantu të një kërëtara, Allahum ka thonë, se Allahum ka me ndihimu obë. Ndaj njohi Allahum gjellë e vratë të ndihimën e të kalimin e së proave të lasheve të nërë që etine, e, e, e kësë e botëm. Gjë ashtët, edhe njohi Allahum gjellë gjellë e vratë hu, në të zëmë pa dyshim që të akesha të frikën më shumë, të shpresësh më te për të kaj. Shë që ka të të të të ibn Qajmë r. U antë idha të dëbër të l-Quran. Thë në qofë se ti e meditonë Quranen. Se njuhë e amrëve të Allah Jelle Huala, është rruga e vetë me e sigur për njuhën e Quranit. Nese dënë me e meditu Quranen qështë duhet, dhe me e kuptu si duhet, e kuptu në njën e njuhë e se Allahot. Nga sa e ka zbrit, andaj në këndër të kështë të ibn Qajmë r. U antë idha të dëbër të në qëvë se ti e mediton Kur'anin. Po e gjerë të u shiko këtë Subhanallah. Thëtë dhe, e gjerë të u dhe e runë këtë Kur'an minë të të hrifë nga shtërëmrimit e ndryshme apëtën. Që e kanë shkaktuar filozofët e ndryshme e do të të apologet e ndryshme si i kanë qëtë ata të lojlejshme lërgu është për ty në, je me tas mirë është ti. E një Kur'anin si pas asaj që e, e ka zbrit ajë që ti për e nj duku u zhveshën nga vezveset e tjereve. Po, në bastë njohë e se Allah që e ki, thotë, ky kuran, që e ko që ka dhotë, gjurëti e me diton kuranin, lërë këtun e vezveseve. Thotë, është hedeke, ky kuran ta prezenton ty, ta bënë përpara, është hedeke, me li kënë një mret, këjumen, i cilë gjithësen, zhvillohet, rritet, mbahet, nga onet i jepten. فوق سمواته على عرشه لا يشف ب700 ب عرشتي يدبر امور عباده يتلي يريغولون السيستيم و ايمان جون بونت ربوتي ياطا شتنيت الله جل وعلا باستاي يأمر و ينهى يرحمك الله اوردان وندالون و يرسل الرسل ديرغون ددغوار و ينزل الكتب زبرت ليبرا و يرضى ويقضى كناشات ديدروات يا با ويثيب ويعاقب شبر بلاندن او يعطي ويمنع ديكوتياب ديكونوكياب ويعز ويذل ديكونهنغريت ديكونهاول سات كسطت وپرن ورتمسي ويخفض ويرفع ديكونهنغريت ديكونهاول يرى من فوق سبع ويسمع ش مبيتاقي وندجان oja alamu sirre o alanija dhe edin të fshëhtën dhe të që është publike, fa alun li ma jurid bën atë qka e dan, në usufun bi kulli kemal i cilësuar me gjdo cilësi të plotë dhe absolute pa aset me të, më nëzëhuna në kulli ajbin i cili është i pasën nga gjdo e me të, ke këto të kuj nje, kuj ka një këto min ka imi Rahimullah? Korani ja kam su, Ndaj njohi Allah të të të të mundësën njohi në Kurënët, nga se Kurënët të mundësën me njohi të Allah në gjallë e wala. Pasaj ka thonë, bërështim, La të të harreku dherratun, fëma fëvqaha illa bi idhni. Asë thërmija më e vogël, e qëka kom bita, nuk lëvizë, pas me lejeni ti. Pa në kemë e kom bindja e jamja. Katë shila, thonë kurës nuk lëvizë, pa e thonë i zë Allah në gjallë e wala. E ko ولا تسقط ورقه الا بعلمي اصليه جيثه نو بيه پس ميدين ا تي ولا يشفي احد الا عنده الا باذنني نو گوزون اس کوت اندمساي تکاي پالين ا تي ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع عند ربتي نو كان پس تي ترميك ده پس شپتيمتار كتا كانالونج جن والا كث پرفوديم كث كونكلوز بكا كمار بن قايمه رحم الله برزوت جل والا من القران ka sakam medituar dhe e ka njoft Allahun përmes këtij këtij librave. Andaj edhe kjo duhet realizohet. E 10-ta me radh që është nga ato që kam bën ditort është se njohja e Allahut mëson tiesh të edukuar me Allahun xhelalu ala. Nga ne është e kërkuar timi të edukuar me Allahun xhelalu ala. Të kemi adab, tërbiye. Ërbiye sigurisht se kemë, ka sikur se kemi Ramadan ndërtuar në tri shtylla sikur se kemi përmandë vendet e tjera. Ana nuk mund t'i ralzë gjitha këto shtyllat e edukatës mirëfit nga Zoti tënd nëse nuk e njeh Allahun xhelalualla. Përse vallahi subhanallah, njohja e Allahut na bën më turpshëm para tij. Apo na bën më më përulur, më të nënshtruar, më të pavlerë para tij ku të njohim. Nëse ti e njeh Allahun xhelalualla, njohje mjaftueshme, a ka mundsi të jetë i parëduku apo të jetë mendjemadh? Është pa, pa mundëshme. S'ka mundsi. Çdo ndër çështë që është mendjemadh i mungon ju rellatosh vet. Nie çilla këmën kë dunya sikurse kafshë lakmojn. Apo vrapon pasoj me çdo çmim, me çdo pas diçka piksej botë apo. A një allahu me një jo vallahi se një. Po tani të njëhte, do të dimë se nëse këtë braktisë diçka e pallogja levala. Pandaj edukat me Allahu Jellalul Ala nuk mund të kemi çështë nuk e njohim. Andaj synojmë që të edukohemi në raport me Zotin Jellalul Ala, duke e njohur Allahun tebareke tebareke وتعالى. Gjithashtu edhe njohja e Allahu xhelleu ala na mundson që ne të qetësohemi, ne të përmirësohemi. Njëri ka thmeta shumë të vështira. A nuk është emet e, e njërt hasedi? Pse vjen hasedit? Pse në Allahun që është duhet? Kush e ka hap këtë Bugati? E kush të ka pruut ty nga kjo Bugati? Allahu xhelleu ala. A bën Allahu zullim kur bën që ndonjësi jo, unë në një Allahun i drejt? Atërc çka kimë pas asat prop? Apo e përmirëson vetën tonat. Ne shumë të meta që njerëzit kanë Nuk mund të përmirëson në asë në institut të rehabilitimit. Kërkon, ku dush qaj? Nuk përmirëson në kur, ga se njën të meta që nuk largon me medikamente, nuk largon me, trajtit, me trajtimi ndryshme psikologjike mjekësori. Jo, i largon vëqë njohi Allahot të zë gjënë. Vëqë kërë një Allahon përmirëson në dryshë, jetë qaj që, ka që i ka qenë. E pa mund të shmërët me qenë në dyrëki që ka tjetër. Ga se mbetet burimi i smunit zvartimisht aktiv. Prendaj, Uritin, mendimin e keq, lakmin, ose shum të tjera që vijnë nga brendia e njeriu, shërohen me njohjen e Allahut asojt. Si të, të një qetësohesh, po pushon, s'ke çfarë marr me çështjen. A nëse on njeriu subhanallahu, Allah diku të jap këtë risk, mirët me krijesën më amarati japën, e snirët me ato që ka Allah ti ja rapti edhe pse mëp edhe mu. Te kujtohet edhe ti me ta. Po kjorati më amarat ato që ka Allah xhel levala. Te është shumë merkurata që ka apo Allahu xhelal ualla. Mi po humb mund dhe e ushqen shpirtin me zili që ty të bën dëm në fund fundit. Andaj shumë tmetat tona që i kemi që po na pengojnë në rrugën të të Walla, pengoj në vete, e Allahu xhelal ualla dhe po na pengojnë në raportet me vetë rregullon përmes juaj Allahu xhelal ualla. Andaj un synoj për veten tim edhe për ju që përmes juaj Allahu xhelal ualla që do të lasëm të armën, të largoim këtë vezë, të duhem më tepër, të, të largoim zilin dak min armitsin qase jemi duke përdor ilaçin adekuat nëse nuk krym punë na jemi të prish. Sigurisht që ka von pejgamberin jo për këtë punë vllai dorë. Më ditoë këtë çetha deri më tani në njënë këtë aridhe. Njëri kartë i dërguari soso kan jarasullallah vllaiam vllatam spinonë të barku barkëcitë vazhdueshme do më dek. Këna provu këtë, këtë këtë këtë ka von iski haslan ja bim jalt. I ka dhënë mjalt, e lhapet spinonë të Ka dhe Rasulullah i komandon mio nuk ponalet. Kaon ja për herën e mjalt. I ka von mio nuk ponalet. Kaon ja Rasulullah i komonda niar, kaon ja për niara 3 herë mjalt. 3 herë s'mprovuaft. I ka von mio apo s'mponalet. Kur ka ardhe tek pejgamberi, kaon ja Rasulullah që 3 herë po i domiës s'ponalet. Të ka von pejgamberson, po gët kum gabu? Jo, ka von sadakallahu wa kadzabe batnuhi ehi kavon. Bor ku vlotën është i prish diçka von. Se Allah ka von çikomianalet. Yon kuptim që kjo çmendur se kur ka vona Allah i nalet është çka? Është rregull shriatik, jo kozmologjik. Se ti ke caktuar Allahu kishme ran pa pa, pa pa pa Allah ka bu rregull që mjalti është ilaç për njerëz, ama edhe barkun e presht e ka që mjalti janë ilaçi. Kë po do njerëz, s'ka ilaçi këtë hall ku ne shoran aty si bëhet. Ka defekt caktuar madh diçka jashtë kësaj. Sa veç kësmu një vërtet. Andaj nëse me mjalt ka thonë i nonet barkçitja, vallallë neve duhet më nënoll shumë barkçitë që i kemi afta që para bëjnë problem apo me këto. Ne zëna nalet që kjo vërtet është të ko. Apo po problemi është tek vetja jone, sikur të thonim ka imrahimullah, në qofse, në qofse kur bieshi nuk mbill, nuk është problem cilëtitë e shikut afta. Po problemi është cilëtitë e tokës. Apo a ka shima kualitative dhe më pak kualitative? Çajëshir. Çaj që ka buq këtu gjelbrim, këtu e ka lënë thap. Pse? Jo pse këtu ka zbrit, shi me më pak mineralë, është sodalt, jo. Po se botoka vëllai. Se botoka. Ande Allah na uru që zemrat tona tinë sikur të diçka që se botoka. I bjen çka duhet si lëshajë vëllau. Ës provanti këtu që dha e kultivon me këto. Me emrat e Allahut xhel xelali udh. Ande koha se lëshajë në Badjovos është është skëmb. Mbi çka duhet, muj me me me edhe me ushqy, me lloj-lloj ato do mund të janë plera artificiale ushqyese që japin cilëtet e rritin, po guri u llos dal për aty kurdha. Sigurisht që ka në Allah xhellahu ala, terka hu salda. Apo ai që jap sadaka dhe përman. Pse i presh? Ja më zën thrimën hall ku më më mëshë ka u bë aftë. Që i jom një shpirtin për dhëtarë që u ke hapu. Qishë puna ti, Allahu thotë, sikurse në shkëm, çishkalçen. Apo çati me qit uin, arren. Rashat ai se srren. Apo edhe e lën qoftë solda. Qoftë e lën shkël. Hala qoftë e lën thot se srren uimi i taptan. Qoftë dhe sevapi, se vapi sti rringtinavën. Se srren se vapi se Rashat di ku të dërgojë kanata. Andaj, plocuojemi. Ploçohemi me njën Allah xhelahu. E njëojmë Allahun, Apsher. E dukohu permirsohu e kështu e kështu më radh. Andaj thot ibn Qayyim rahimullah, arkanul kufri arbaa. Shtyllat e kufrit janë katër. Ke mos besimi i njerëzve ndërtojnë ato katër shtylla. Sella është El kibr, e para mendimosia, nuk ka më shëmtumësi mendimosia allë në rrugë. Ul hasedi, e ka e dyta, hasedi është shtyllë e kufrit. E treta el ghadab, hidhrimi i pakontinuar. Apo e çndirin kufër, ka punë nga epidemit e shkon në Allah në asgjë. E duhom shumë kash. Vetëm nevojshëm pavajsë të mendit ku më nolvetan. Edhe shahwa, edhe epshi, me këto katër çdo kufër ka ka bipi këto katër rrugë. Ose ka bipë shka kibrit Ose për shkak gjelis, ose për shkak të hidhënimit të pakontrolluar, ose për shkak të lakmisë, edhe epshit. Fjalët e Ibn Ka'im Rahimullah, "Wa man sha'u hadi al-arbaq", që do të thotë, "Ky është ders shkollor, wallahi 40 mënen në shkollë për çit mësim ia vlen. Të jap ky dy rreshta wallahuta. Shtyllat e kufrit janë katër. Apo mendojmësiia, zilia, treta, hidhrimi edhe lakmia, katër. Burimi këtu edhe me këmbëra më llakuar, si mjekun. Thot gjitha këto burojnë mend se vëhdi 4 min jehli bi rbe. Këto 4 burojnë nga injeranca për Zotin se ni Allah on, ko hasad. Se ni Allah on ko kibr. Se ni Allah on jetnot. Edhe shon, wallahi me joft Allah mir, po kulni ndim ne pas si shkojme ne kaq per Allah jale wala. Jo jo me fuq kesh per ta udhulla. Wallahi i ndushum kesh. Jo, po ti soponim se ki i ndushum. Po punim se se ki këto Së më pas shoqëruhet e, e dirigjon kjo zëmrën afë. Andaj esenca e kapitullit 4 është mos njohu Allah xhallahu ala. Fa inhu law ara rabba ghaime. Po tanift Allah xhallahu ala me cilësitë e plota dhe madhështore dhe e një veten e saj është i mungkt, apo lemi të tekber. Çfarë çka kitë më pas kebera? Kush jete? Apo e nënçmon veten për botëjuës Allah xhallahu ala. Dhe këtu e shurojnë e mbrojnë pe kufrët apo. A ne këto mangësi që janë burim të kufrit, i regulloj me lejën e la gjellewar duke e njohër Allahun, subhanahu, subhanahu, subhanahu dhe sikursash, thët i bënkaimi, rahimuhu, lafët. Këto ishën të mund disa prej pikave, dhe e fundi që me te e përfundojmë, nga qëllime që sënohen është që të shpëtojmë pasojave të shëmtuarat të mësënjën e se Allahun, a të gjellë, a të gjellë, të mërshëm ka humbë, të mërë shumë, nuk dinë së këhëm, bëjtë se një Allah në gjëllë e valatë. Në sëma, ofër një e së Allah në të aqë më lërë të i përfundimit të të mërë shumë. Thot Ibn Qajmë, Rahimullah, dhe qënë e këtë njës të Allahot, Thot, arfe, arfe, Allah në të të gjëllë. Thot, e jëshej in arrefe, men lemja arrefe Allah, që ka një uftë, a një e që Allah në së ka një, që ka ka ditë e vë, për po të kur نسسني الله جل جلاله تشاك اي ديتي تشاك اي نيوفت اي شيء عرف تشاك نيوفت اي شيء سا كانيوفت الله عز وجل وا اي حقيقه ادرك من فاتته هذه الحقيقه تشف دورتي كا كا ريت اي نيري تشف راليتي كانيوفت اي شيء كايكه ورتيتي كواقع وا اي علم حصل ذا تشف دي كا مور اي نيري يذلت اي كايك ديها بر الله جل وعلا dhe vepra në përputhje me kënaçjen e Allah xhele wala dhe njohja e rrugës që spihet te Allah xhele wala dhe çka i takon atij pas kësaj rrugë. Andaj njeriu që i ka ik njohja e Allahut azza xhe dhe i ka ik njohja e veprave që spihet te Allah xhele wala dhe i ka ik njohja e rrugës që spihet te knaçja e Allah xhele wala dhe i ka ik njohja e përfundimit, nuk din xhenet, din çikafton. Kë njeriu çka ka njohur te Allahut. Këti ka u. Kë kur dëzon. Asa kjo është esenca e çdo e çdo djative. Anisikos të kamë me Kaimirahulla in hayat al insani bi hayat qalbi wa ruhi. Gjallëria e një njeriu nuk matet me lëvizën e duve, gjallë ka, po merr frymë. Nuk matet gjallëria e një njeriu ndryshe porse me gjallërinë e shpirtit që ka, dhe gjallërinë e zemrës që ka. Wala hayat li qalbin nuk ka mundësi me të uni një zemër. Wallahi një zemër është e gjikuar të vdes në moment. Ater kur nuk furnizohet me njëjtë të Allah xhël dhe ualla, gazet kjo argjëllria e saj, kjo është ushimi i saj. Në momentin kur kjo zemër nuk ushqejet me njëjtë të Allah xhël dhe ualla, vdes. E kurdë zemra, pastaj kanë dhjetar ta kanë, kanë thonë ajo poezia njëherë që ka thonë ai poeti arab se njeriu i të vdekur nuk ka nuk ka lëshaj plagë. Apo njeriu i vdekur sigurisht kanë qoti kanë qenë me verbu. E njeriu i dek që ka qotëshu verbu, su verbu. Andaj, ku t'i vdes zemra njërt, të një mu nuk qytë e boni këtë shkoj këtu nga se është t'i vdekta i vdek mota. Ta shmo për të nuk kashtë mu plakët e tira që shkakton, nuk kënë më interesant nga se ka vdek zemra tjërën. Andaj, ku të shënë të ruen nga kjo pasoj e të mërshme e vdekjës e zemrës, leta në gjallë me dëgjuar shpesh arrimën tey me rahimullah dhe këtë e përmendte se e kanë dëgjuar lezuar nga njësht e dishëm që e kanë thënë Allahu jallahu ala se nuk ka ilaç më i mirë për ngjalljen ja ja e zemrës se me thirrjen Allahun me emrin Ya Hayyu Ya Qayyum. Çoqë zafon çka është elhay, i gjallë. Nëse ai ka gjallë një çdo shkafe apo. Shikojë ngjall tokave të vdekurën gjallë tona, nuk e ngjall zemrën tona. Ëngjall kur ti e thirr, e ti e thirr atë kur e ngjalltë. Gjas Allahu qad wallahi al-asmaul husna. Allahu ka namë të bukur, do të menjëni me me këta emra, pastaj tani çka bëni? Fadhuhu biha. Thërnëmeta, lutni me to. Allahu ka mësu këta emra që ju, duke një që është Haj me lutje ngjallna, duke, që duke që rrahman, mësirshm, në në një që Rezak furnizues furnizona, duke një që Rahman gjithëpërshem na mshira. Ne ne kamsu këto që natë përfitojm. Kush nuk e njeh Allahun këshut, veç një emër me ditë privohesh nga çaja. Ëm mjaftuhesh mos ta thon. Para mandoveç mos më disi Allah ka në një gjall. Haj, apo me çka a thënë me të ngjall zemrën? ose teatros atë të tjerë që më radhë. Në njëri u humb shumë dhe ka pasoja fatale të mërhshme. Ata që nuk e njohin Allahun xhelal xelaluh. Në nuk ngjollë zëmën pas me kthirë, pas me kët nyje. Dhe këtu do të më kom projektin kryesor nitën ton, ta njohim Allahun xhelal xelaluh. Dhe çdo projekt pastaj ta koordinojmë, ngritim, ndërtojmë në, në bazë të kësaj nyje. Sikur se thash, tha i bën këmi fillim dhe me kët po i dofond se çdo njohuri apo bazën e ka këtu dhe ndërtohet mbi kët. Çdo dije Çdo prag, çdo sukses që nuk ndërtohet mbi bazën e Njës Allahu Xhejelalu Velal është i gjikuar, terrenohet, por jo vetëm kaq, por terrenohet mbi kokën atij që e ka ndërtu. Kjo më e keqja e aftë. Të ndër... terrenohet mbi kokën atij që e ka ndërtu. E kanë dikush shumë natë e qenë ndërtesën e tij, por jo mbi bazën e saj. Çe kur terrenohet, bëyaki bien do dhimb të mua dhim me prjetu Allah në rrugët. A në të shqiptom jetë akt me pasojë fatale? Është një rrugë. Njëja e Allahu Xhejelalu Velal prandaj për këto 12 pika që i ceka. Do të ndëruar. Edhe mund të jetë 13 se pak folet për këtë punë. Gjithashtu këto 13 është e mjaftueshme që timi të interesuar të olsun për këtë. Tim, dhe dua që çdo legjërat që e marrë do të ndëruar, apo ta koordinojmë përfitimin ton nga këy legjërat me këto qëllime. Apo mbonkë sot, apo mbonkë sot, apo, apo mangjall zamrin, po mbonkë po sot për të ndihmuar për të gjitha me këto. Qofse nuk rrezon këtu, atëra kam frikse kem na gabuar në përzgjedhjen në e dies, ndoshta është dashja e pak më shtytur. Po shpresoj që, në kone që të kemi qelluar kuën e duhur, që ti ke gjerë zemrën tua të gatshme dhe të jetura për të funyzuar dhe ushqyer dhe ujitur më njuhin e Allahu subhanahu wa taala. Ellahu jelle walaç na jep sukses në këtë ritëm. Dhe me kë do të von po fillojmë këtë ritim elena allah jelle wala, e lutna allah jelle wala që të na jep sukseset në mëson që ta prezantojmë dhe ta kuptojmë allah jelle wala. Ashtu sikur që është, më së dobeshme dhe më së miri për neve. Allahu jësh përblevë, dhe në takimi nashëm, o sallallahu, më në muhammadin, më në ali, o sallallahu, më në ali, o sallallahu, më në të sinimin këtirem.